اوس سے شکمدن و تفصیلی ذکر کئی دا مسئلہ ملاقبا دا فا بیعو سمر قبل بدوی السلاح بانده بیعو سمر قبل بدوی السلاح حدیثو کم را غلی دا او دلته اوم کې کی کې کی ذکر کی گی بیعو سمر قبل بدوی السلاح دا استلامت لک میوی خرساول بیعو سمر مخ دې د دینا چې دغه صلاحیت ظاهر شي صلاحیت او انتفاع فائدې څه شي ظاهر د فائدې د ظاهري دلون مخکې مې او څه کول خرصه ٹھیک ده هغه مخکې مې او څه کول خرصه ایمه سلاسا بلکې زمونږ مو سره یو کستیم شتا اغه د خبره ذکر کای لکه امام احمد شافي مالک چې کلمې وی دي صحت ته نه دی رسیدلې چې صلاحیت صلاحيت ظاهر شي ته کډيري کچا کچدي دې دې خرص جائز نه ده خرص سن نه ده جایز نه خرس جایز نه دویم منغوایو احناف شیکو قبل بودو ویصلاح تا او که بعد بودو ویصلاح تا که صلاحیت او انتفاع او نفع ښکارا شوي دیو کو ندي شوي نو خرس سه دې جائز خالص هسه جائز شوافي او نور ايما ذکر کوي چې حدیث راغلې دي نو چې نه ها رسول الله عام بي سمر قبل وضو بي ها نبي رسول الله د ميوي د خرصولونه مخه د نافي او د صلاحيت د خارکه دونه من نه فرمایلی دا صحیح هاديث دی اهناف اغي داوي چې ګوره دا میوچه زګه نه چونه ولا شوا میوښ ولا نو کلا کچوم د انه منتفع به دې دا یعنی دا میوه منتفا به دا که پخشیوه نو حالن منتفا بی دا او کنوه پخشوه نو مآلن منتفا بی دا منتفا بی دا یا حالن او یا مآلن او چکم شه منتفا بی دا غی متقوم و منتفا بی شرعن وی دا غی چه کب دنو بیاسو بی جایز وی هده بیام سدا تاسو کوم حدیث ذکر کړی توبه تاسو جایز پهونه دا دیس مطلب دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دونه چې بیا با خرسوال با خرسوال چې لا صلاحیت ښکارا شوه نه دی نو دا جایز نه دی به شرط ترک په شرطه مطلب چې باې خرس کړي او مشتريې سګي واخلي او باغ لا ور کې ور کې د غټه غټه ور کې ور کې بيخي او دا مشتري دې باې ته وې چې دا باغ بټه سره وي یعنی دا به به مت ساتي او دا ورته کټاي چکل کم دنو دا دې سشي د شوکول شي بیا به زه شوکاوم ما اوست پالا دا پا دی باندې باندی وی دا شرط لگه اول چې چه دا پا دی ونو باندی وی. وی دا دی شرط سر حران دی دا حدیث دقه دی چوارتووی پرسوی ناجائز دی چه لکه دا چوارتووی چې دا کچه دی دا باق لکه شمتالان دی فرمانه دی اوغی لیلو نیو لکرول دیر آغی باقی باقی گوز چه دی دا. او بس وی سیدا زم مالک او پنځلا کا سو پنځلا کا سو سیدا اوس پدا دلتئی او جدو میشته بس پوښی بیا بیا زسکه ما دا شرط لگول دی شرط سره دا بیا ناجائز دا شرط پکې نشته کنه او بس شو کولې نو بیا جایزہ کچو منتفہ به یې اچار کې به سکی واچې کنه یا په کار بیتوبانه سکی پوخ کی غو او کچوم خرڅوله شی زګه چ مون تفه به خبر بو شو کنه او من با ثمره لم يبد صلاح او قد بدا چات می وخر سکړه شل نه فخاره شوي نه وا یا خار شو جواز البه ولي لانه مال المتقوم اما لکونه منتفا بهی فی الحال او فی الثانی زگا چدا منتفا بهی ده فی الحال یا في المال وقد قیلا دا زمونګه و سر چکا مغی سر یو زی شوی دی ها ذکر گئی وقت قیلا سر اخپلی پا سره سر ذکر گل وقت قیلا وی لی شوی دی شلائی جوزو قبلان یبدو و صلاحا هم والاولو و صحب هادا ما تن خبر بلکر سر وعل المشتری قطوها فی الحال اوز وقت کی دا چه کل دا باق لا پخیشی وی میوی نوی خوباق ایسا کو کو نو بایر با مشتری تا ہوئی اخپل میوی شو کوا میوی اخپل ایسا کوا کدی بی آکڑی وان بی شرط ترک چی په ونیو پدی میو سوی وی با دا بیا بلکل صدا پاس کتیزا کبیا مطلقن کردی وا دا بکنو کبیا سکردی وا دا بکنو چیز او شکاوا ایا مو شکاوا دا دیک ستسکره بگی یای کردی وا بی شرط القاطع بی شرط القاطع چالکا باغ دربان خرسوم خوست پیسک کئی شکای ما تبو کسی نجوڑای دا لداس شیدا دا دو صورتونو کې با مشتری ته ویل شي درستي دواو کې به شرط تر قصو شو فاسه شو او کوړته ویلی شو وی شو کا یا مطلقن باخره کړو خرج کړو لکه دا بګینو ویلی شو کا یا مشکو نو دلته کې مشتری ته ویلی شي چ خپل باخ شو کا صحیح ده کنه کبي شرط القطع له کومطلقن نه هدي صورت کې به ویلی شي چې باخ والمشتري قطوى في الحال أولي تفريغة لملك الباية ذكر دينا پس دا, دا ونه دا چا دي دا بايد دي دا ميوه پا دي ونه پاتي وي دا چا دا ونه ونه وپس دا غراخلی دا, دا بايد ونه صحيح دا کنا ندادا مشتري تا دا جایز ندی وها زائدش طرح مطلقاً و دا و سا او دالک د اباګ اغستو مطلقانه یلی سره شرط مرتبه کې لګاوله او بشرت القطع وان شرطه ترکه اله نخیل او که شرط کړو پر خودل د میوې باندې نخيري په کجورې نه په وونو باندې فسد البيان بهسته ده, ده, ده لانه شرط لا يقتزيلاقت دغه شرط چې عقدي ته قازا نه کوي وهذا اذا اشترى لا يقتزيلا وهو شغل ملك الغير هغه شغل د ملک دو صحیح ده نا اوس چې دا میوې د چا دی د موشتری او ونې د چا دی د موشتری د چا د ونه फायदा لري سبا یو د وونو دا صحیح کېدله نشي زګ دې کې نفر احدل متقيدن تا مشتری د ستا फायदा د پکې او یا چې کمونو کدو تویلو چې مال خير لاونه <سؤال> له میاس لاس سوالي دی هغه کنه چې دا په لکه میاس کې سې پخې شي سوالي ته نو یا په ایجاره چې دا وونې باراله چې کمه د دا می چې تر داغه پورې وي چا پوری؟ په خیر دو پورې پرس کم میاشت به کسه کېږي ل کې د میاشت ل د باخ شووره لجر روپ کراسه کوم یونو به کراسه کوم در کوم صحیح ده که نه نو دا دا ووي صفقه صفقا صفقه صفقاه صفقه په یو معامله کې بله معامله را دن نه کول دا نموخ چې دی میوي خرڅکړې نو دا څه شي دا به اره او ونه په کې سوالي وختل اعاره ده یا ونه اجاره جارو وختل صدا اجاره ده هغه یو عقد لا تام شوي نه دی عقد به له تامېږي چې مشتري مبيس کی مبیع سکی. قبضه کی او غبل سمن سکی قبضه کی نو دا اولنې عقد لا تام شوي نه دی او د خپل تمام علاقه په کې بولټو چین کی نو بل په کې کېدلې دا صفقه په بیا او هو صفقتن فی صفقتن هو اعارتن و اجارتن فی بیعین هوا کذابی او ذر بی تر دا پا دیو بلا مسئلہ قیاس کئی دا مسئلہ دمیو دا پا حدیثو کسی شوا راغلیوا اوش شکبنو دا فصل مسئلہ بی دی قیاس کئی مچا مسئلہ مچا فصل دا پټې دي فسل بکېو دي لا پسل پورشي وي نه دي او مشتري څخه واغستو بای څخه خرص کو نو کچرته کې وته ویلو چې دې تر پخېدو پوری ولاړی کاچو کاچا تر پخېدو پور واستاب مزه کې سوي ولاړی دا بیا څه ښه 파سې ده بین ده او کچر ورته ویلو چه بایی خرصو می دربانی خوری بی, بی. یا په تسکیرا نا پا دی دوارو سورو تونو که بیاسا سعی دا سعیده او مشتری تا بیولی شی چه اقتا حق فل پسل لی لگی کوا پونو شوی وکزا دارنگی بیعو ذره بی شرط ترک لی ما قولنا وکزای زا تناحا خوزمها دا دا غبه که ذکر کئی پسل لی پوخ شوی نده خوکاڑ شوی ده ما پختو که تاز تاسو کا پانش ہوئی اصل که تاز خود امیداران یاو پسلی سر ترسی دل غاٹی دل جویمی پاکی دل فسل ترقی کرده دا یاو حد تس لکه غنم چه واگه او باسی زینه پس نور دنگی کی که نا دنگی کی جوار چه بمبل سکی او باسی تماکو چې بچ کچ تینا مات سرته سر تیسه شی مات نور غاٹی کی خونور پخی گی گنا سگی گی دا شان خانم جوار نو حد تسو شو ورسدل دا خلا پخ شوی ندې نو د دی بیا حکم نه شه لکه سر تر رسیدل ده خو پوښ شوی ندې دی وی چې پوښ شوی ندې نو اوسم چې کم دنو امام سی بوې چې به شرط ترک د دی بیا سند نه ده. جایز نه یو قول دی چې به شرط تر دا پسل م باندې زم کوي تر پخی دو پورې تر څا پورې پخه دو پورې نو دا څه کوم نه سن دي پور اوسوي دا جائز نه دا وکذا ذاتنا اعظم هایند ابي حنیفه ابو یوسف لما قلنا واستصن محمد الا امام محمد رحمه الله تعالی وی وی امه عادت پته جاری ده چې فصل دوم راځه تر چې نور غټيږي نه وخلا کی بیا سکی اغه سل خرصولی کوي او د دینه پس چې دی کنه نو په دې فصل کې نور फरक ناراضي خو تغییر من حال نه لا لکه نور په فصل کې غټوالې ناراضي خو صرف دوره ده چې مخ کې کچو وس پسه شي نو یو دا غو شي لکه یو حالت ته بل حالت په دې کې د مش بایس نو نشتے آغاز پر نوار پخی گی سوالور بانی خون محمد لیل آدھا بخلاف ما از ظالم اتناوز بل سورت پسل لاچے کمدر رو غٹ شوے ندے لیکن پورا غٹی دلچے پسل سورا غٹی کی دومره غٹ نه ندے او دے خرسی فیسا کہی خرسی دا جائز ندے ولی دی کلاجوز معدوم دے دے فصل جو سدے ار روان لا معدوم دی غنه ار روان څه دی اوس کال 100 سکي راتي پرار روان معدوم دي نو گویا کې غبياده چا ده معدوم ده ابياده معدوم ده د دې وجه نه سي کېدلی خلاف ما الظالم يتناحز مها چې کله غټ شوی نه دی پورا لانه شر لانه شرطه فيه الجزء المعدوم زګ دې کې غوږی معدوم سکو شرط کو د دې موجود د پاره د مبيعي د پاره به قبل دې د پاره شرط کړه قبول د مالې سب مبيعين چې لا کوم موجود نه دي ما غي ولا سکو شرط کو دا مقصد دي چاو سبه او هو الذي يزيد او الجزء المعدوم کمي وي هغه له شرور وسکيږي زیاتېږي به مانه من الارض په یومانا د شان نه زمکه نورورو پسلڅیږي ښه ټي او وي شجر یا چې کم دنو د میوونه میوړه او لا نور همڅیږي ښه یو شمتالو دی غټ شو خو دینه پس پخیږي او بل لا دینه رسومڅیږي ښه ټي دداغي بیا ستنه نه جایز نه ده ځکه دې کوم جوز معدوم شو شرط شو او شجر ولې وستره مطلقاً غور صدر مطلقن و ترکه دا اوس بول صورت ذکر گئی گور باغه واغه سپیکر کویے باغ په باغ کیسې دي میوي دي باغ کیسې دي میوي دي میوي و څوک شو پهی مشتري باندې شو کاول لیکنه په مشتري سي دي شو کاول لي اوس کم ده نو دا میوي واغستي او لکه میا شنې ما په کې پخې دوتا وا خو دې ستاسکره نه دا کړي چې so, وی شو کاوه یا شو کاوه مطلقن سو بیا ورته بل رځوي په لاله خو په کې د صدغه نو کړې چا شو کاوه وکستاسوی اجازه نو دا لګي به خیر ده لګي به یې لامه وی دی او لس پیندله نو بیا به سو کو شو کاوه نو به دا, دا مطلقن او روسي وګړي چې کمدرو بیا دي اجازه د چانه غوښته با اجازه د غوښته له شرطو کې نه لګولې اجازه د اوساغه خوخه د ورکې وردی کې کنه نه دی ورغې نو د دې صورت کې چې کمدرو د میوېونو روري غټي کې کنه یا پخې کې کنه نو په داکه صورت کې جایز ده زکه چې اجازه د چا په کراغه باه په کراغه چې کومه میوه زده ده نه پسته وای کیږي نو هغه مشتری لا غسل سدی جایز دی, دی زکه اجازه چا کړه دے باه کړه دے ولویش طرح مطلقن وترک اب باذن البائن توابل له الفضل دل دلدا سوای سدا جایز دا وان ترکه بغیر ازنه او که بغیر دی اجازه دا هغه تلک دی باغ پس دراش کور مسلمان عرب اتنی راشه او دا باغ دې وشو کا دا ته به درلم کنه مان دل ترا تل کارو در زم کنه یا رب خدای دې کنه کمنا ته قسم به خدای نه را وره غسريتا خوډ وسه خل دې نه هغو څوک د کورنځ غلي بل به دې الګه تنه را دې باغ پسي مسلمانو ور دې په بل خرصم هغه دې ډقره درلم بوچې مې ریګا دې کې چولې بیا به کې مې استشي تیرې شي په دې کې دور نه دې اوس دې موشتريله سي وايي غسل جائز نه کا د په ستیم اغستو باغ ټایم کې باغ چې کمندونو په 60 60 لک روپیاو صحیح ده که نه او چې شل راځي پیسې سکی شو کې په باغ د 70 لک روپو ده دا لس لک روپیا په مشتری خیراتی ورګي منګل مدرسه ته ورآړي دا لس لک روپیا د لایزو نه دي زه غو اجازه د چانو بايو نه صحیح ده که نه نو دا داسې کمندونو د دا غلس روپیا څخه خیراتي ورګي مدرسه کې وان تركا بغیر اذنه mula bayan kawo ano wa yunfiquna in allazeena yattura kitab allah kana be ar bas wa anfiqoo mim ma razaqna sirran wa alaniya tadri ma nay koola ma nay چ مولاي سبله جدا ور کی چا دا واخلہ واعلانيا او مولاي سبله په صف کی ور کی امام سبله چ بلتنه ترغيب واخلي او بلتنه عبرت واخلي په صف کی ولا خاره ور کی د سر را واعلانيا معنی ګورځو تاسو ناستمه ناغنا سر وا دل دا سمانه کوي خبيزتین راګای مولا دا مدرسې مدرسو دا سمانه وکه چې تو بهله هو نو صحیح ده وین طر تهصد دقه د کو به خیرا کې او مدرسې ته بهس کې مما د فضاتې دیوه خیات کې اغ لره چې هغه سیوا شوي دي چې کمونو په زاد ددي می وکې لی حصول ی بجهه محضوره ځکه دا سیای د ته حاضر شوي ته په اجیزه طرریخ بان دی ناجزه طرریخبان دی وین تهکههبا د ما تنا اوضه او که چرته د میوی په د باې په 14 په 14 په 14 په 14 هر دین ارستو چې غټواله سر سه یو یعنی سودا چې سټېم کړهون دا غین ارستو میوی نوري غټیدلی نه خو پخیدلی صرف صرف سرپ څه کې دي پخیدلی لو بالا متن اوزموا لم يتصدق بشین لان هذا تغير حاله لا تحقق زيادتين زګري کې صرف صفت څه کېږي بدلي کې زيادت په کې راضی نه یادت پکې رجوځي معدوم پکې شرط کېدلې نش وای نشتراها مطلقاً وترقال النخيل دا اوس بل صورت ذکر گئی با یو اغسټ مطلقاً لګه توجه کوی مطلقاً معنی پوي کې کنه یعنی د یو نوې چې وی شو کومې شو د دې ستاسکره نه لا صحیح ده کنه بل راز و تاغویر ته د وډینه راسی سب کتاب دی قسم نه مونږ خو د سوکیدارې باندې مړ کړو دا وردا کنه ورډ کنه لړکاوا لالا مونږ ته نور کاروم دې او دې کې خون مونږه کې لګرا دغه شیلې داتری وله په شي نو که ستا خو کوي نو 15 لسره دې بچ کمره دا پتی باندې او دې 15 لسره د وستا دوونه د وونو کرایې زس کم دا وروونو کرایې زس در کم یو شل در روپی ولی سوائی در کم دی پیندل سرازو چی دا پا دی اونو بانی دی دا میوی آوتیسو کی داری که انتا سروی و شل در روپی سر کما سوائی در کما انتا سنو سن لگو جاراو کئی ایجارای پا په اکڑا بل رجی پا کسو اکڑا ایجارا اونی بس واغستلی پی جارا پا واغستلی واغستلی واغستورت زکر و اينش طرحه مطلقاً وتركا على النخيل وقد استاجر النخيل نو دو واغه ستجه کمر په اجاره باندې دا کجو علاوه وقت در دراق قطعه له الفضل روادل رفضل زکه چليان الاجاره د باطلتن زکه دا اجاره باطله دا اجاره څه ول باطله دلې عدم تعارف زکه وني اجاره کول په عرف کې جتا نشته چونه سکی اجاره کې پټه خل اجاره کې خونې خل نه اجاره کوي ل عدمې تاروفی وال حاج او ضرورت به کوم نی شتهلی پهخیل زو معتبررن نو انزن معتبر څ شو پاتې شو نو دی چا د با خو اجازه ورک که نه چې د به ش د روپی راقیو دح د اجازتې غکو د جاره بااطیل شوه اوغ اجازت څ شوی نو د مشتري ل داې ی غستر شو جایس ب خلافې معزته او الله یو دریه و ترکه به سهلایتی به الفضل پس له واغس کول د صورت پچا کې ذکر کې غنم دی یا جوار دی اغه ولاړ دی او د چ کمر وسکل واغستل بیا تنه سمګه پیجاره سکړه واغستا وتوی چې دا غنمو کې او پنځله شل رځې اړي د پنځله شل رځو به تعالی زړه د اسمه کې صدر کم کړئ درکم اجازه بدل سکه درکم وز دل تک دای اجازه دا دی وجه نه د فاسده شوره کې نشته اورب کې څه مګه کول جایز دي کې نه دي جایز ها جایز دي خو چون کې دا شرط پکه د لګول دي چې دا په دی وخت پوره شي فاته فائده قانون دي کې نفذ احدل متقرن ده دا دای اجازه شوا فاسده شوه دی وجه د اجازه شوا فاسده شوا چې اجازه چې کم نه فاسده شوا یو وی فاساده او بل وی ال د ایجاره باطل و اجازت جایز شو, دا شو دل د ایجاره فاسد و وصف کې نقصان شو راغی د دې د وژنې چې کم نه نو دلته د سیوایي غفتل جایز وي بخلاف ما ایز استرا زرع واستاجر الارض الى ان يدرك تر چې فصل پوښی و وطر ترکو وطرق پر خود راهیص لا تی بل او الفضل پدغه دای کې سیوایي دل جایز نه لیان اجاره د فاسدونه له جهالته کی جہالت دوجی جاره فاصله زدا فا اور صد خوبسن حرمت پیدا کو ولا وشت راه مطلقن فاس مرت ثمرن اخر قبل القبض اس مطلقن سے کڑو اگستو دب کینو چ سبای او شوکا بل رجو شوکا یا بدات ریمہ است پوری وی دب بس بای خرص کو بای سے کو الای پس نور می ویونی ولر فورنس وی نوړو ګټه څکړی ونی وله نو دا به یا دا دا به بسره بس زکه اوس په موشتریوی چې دینې وې دومره نه دینی ولی صحیح ده که نه هغه وې نه وې دومره نه یو څلور پنځه دی وستا دا غري دی واخې یو کله قیمت در لس کمه بای به توې څه شي ها توبو سودی مسلمان وګوره مخه دي څنګه کې پينزه وي اوس په کې پيندل لستي نه لستي نه ویل دي خبره په که کنه بای بو وي چې ډيري نیول دي او مشتری بو وي چې لګي جوړي کې بچان کنه غريوان ته بلا سگهي اچي نو مفزيلن نزازو رد د کم دنو لکه م بیا په کې متعين نزا م بیا مجهول سوا م بیا مجهول او زه زګ هغه وو چې هغه د مبيعا د خبر بوچې او امتیاز کېدل نشي ولا مشترا مطلقاً فاسمرت ثمران اخره قبل القبض فسدل به لانه لا يمكرو تسلیم المبيع زګ نه ده ممکن تسلیم د مبيع لتعذر التمييز زګ چې تمیز کېدلی نشي بتعذر ولو اسمرت قبل القبض او کلا قبضه کړی نو مشتري له شو کولې خب زین مخ کی مشتری تلا باقا والا شوه نده او داغین مخ کی نوری میویونه ولی ویشترکانی فیه لیل اختلاط دو اڑا با کسی دی شرک تی بایا و مشتری با کسی دی شرک تی اختلاط و القول و قول و, قول و فی مقداری هی او دو مقدار بارا که و قول و مشتری مطوری لی انهو فیه دی هی زکر دا پلاس چاکی دی مشتری کی دی و کذا فی البازنجان والبی تیخ دک کرنگی او بی تیخ خٹکی مٹکی شوی خربوزی مربوزی اندوانی مندوانی دا شو دیکی اولی دیکی گلون رست رزن باران کېږي نور نور گل نسکی نوی دا, دا زیلی چسی کی کیگی زیاتی کی کنا زیلی چسی کی کیگی وو تاس پی جنی دا چې خوری کی نور نوری نور گھوٹے سکی نیسی ای که دا مسلی دا بسنگ چل کیگی دا بیا خودی دیر اگران هیمالابا د دینهخه خبرداري چې وني الونی ساخله وونه کوي او بس کنهوي کیږي کی، کسړي کیږي خپاخي کیږي کی، کار سکیږي کوئی بس دا قونه اخلا والمخلص ان یشتری الاصول چې د وخل چې کومو دا اصول له حاصله زیادت او مالکي هي چې حاصل شي زیادت په ملک د چا کې د مشتري کې ونه په ملک د چای د مشتري وای ونه ملک د چای مشتري په باسک څخه زیاتې کې کمیږي هرڅه کې د خپل ملک وي ولا يجوز وي بیا سمه راځي